також поклала в кишеню. А доктор усе бігав, віючи полами дверницького пальта і бурмочачи. Раптом панна Ольга швидко відступила з кутка і з огидою, страхом, скрикнула «Ой, що там?» Доктор зупинився, потім помало обережно підійшов і нахилився. На підлозі, вздовж стіни, зліпивши солому, застигла довга, густа, калюжа крови. Коло неї лежав старий, подертий, пролетарський кашкет, дуже подібний до докторового. Кров почорніла, скрутилася, засохла разом із соломою великими бурими грудками. Кашкет самотньо сторожем лежав, нахнюпивши старий верх до землі. Убили когось тут? У руках і животі докторові стало якось Слабо й тоскно. Він став коло стіни і сперся на неї плечима. В животі оглухо забурчало. Починалася надха. Панаж Ольга помало й неначе зовсім спокійно відійшла від калюжі крові і стала біля вікна спиною до кашкета. Низьке віконце незатуленими шматочками освітлювало її руки, груди й підборіддя. В руках був ножик, і шматочок червоної глиняної миски. Тісно стиснувши уста, вона почала сильно уперто терти лезом ножика по черепку. Хустку вона так поклала на плечах і руках, щоб зразу ж, як треба, буде сховати під неї руки. Все пророблялося з таким виглядом, наче їй не раз уже доводилось гострити кишенькові ножики в большевицьких страшних камурах грандотелях. На дворі зачувся чудний крик, тоненький, верескливий і рівночасно виючий. За ним гомін і сміх багатьох голосів. Панна Ольга нахилилась до віконця і крізь шматочок запорошеної шибки подивилась на двір. Небо було темне у брудних весняних марах. За віконцем розлягалась царина. Густа, коротка, гольчаста травичка – Соковито, молодо і невинно зеленіли навіть крізь брудну шибку. За цареною починався яр, а на тому боці його кучерявими віниками заткнулись у поле деревця. Сміх і гомін чулись так само, а нікого не видко було. Крик повторився, протяжний, нелюдський, тоненький, повний звірячого страху й очею. Доктор теж підійшов до віконця і нахилився до нього. «Що там?» «Не знаю. Нічого не видно». Доктор обережно вийняв із шибки віхоть соломи. А в руки зразу холодно вінуло вітром. Темні хмари, зелена трава і гомін стали виразніші. Хтось твердо, знайомим і ржавим голосом щось прокричав. Затихло. Потім Знову жалібно й болюче крикнуло, але зараз же замовкло, як накрите чимось м'яким. В цей же мент у віконці зліва висунулась коняча голова, а на коні у кожушку твердо збита постать Єремєва. Він напівповернувся у сідлі й уважно дивився назад. Раптом щось сердито й нетерпляче прокричав, у камеру долетів. «Тільки кінець лайки!» «Ать!» Нарешті висунулася одна солдатська постать. За нею якась темна маса, закутана згорив щось сіре. Потім другий солдат. Позаду третій, четвертий. Вони всі йшли або задом, або боком, і з усміхом підпихали і волочили по землі темну купу. У переднього солдата з-за плеча виглядала невеличка, жовта, Скоцюрблена рука і кінчик чорного рукава. Солдат обхопив цю руку обома своїми руками, притулив до грудей і так собі тяг. За цією групою тяглася друга. Ці нікого не волочили. Тільки двоє солдатів підтримували під руки високого поляка. Ході, довгі і до жалю тонесенькі ноги його у коротеньких халявах чобіт Чудно хилитались у різні боки. Але він, видно, селкувався сам і ти. Без шапки, з лисим високим чолом, з оскудовченим жовто-сивим волоссям на висках. у весь